Ja, det var för några minuter sen bara som den här flyguppvisningen i samband med vattenfestivalen skulle avslutas. Det ser ut som någonting lossnar från vingen. Helt plötsligt ser vi, ser vi piloten skjuta ut och planet singlar alltså rakt ner i den här parken som finns här nere vid bron. Och det måste ha varit hundratals människor i närheten i vart fall. Just nu så försöker jag ta mig framåt här, men det brinner alltså i... ...i skogen här och det är knappt några på plats. Det är några poliser som har hörnit hit nu och försöker bringa ordning. Det stod alltså tiotusentals människor i det här området just